Senhora Presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, público presente na noite de hoje no plenário dessa Câmara e também aos veículos de comunicação que transmite a sessão na noite de hoje. Gostaria de iniciar minha fala uh, me direcionando a Presidente Cirlei, ao Vice-Presidente Adalberto Soares e dizer que foi um prazer, um privilégio estar ao lado de vocês neste um ano aí, comandando os trabalhos legislativos, estar na mesa diretora. Uh, tenho certeza que engrandeceu muito o meu primeiro mandato, tive um aprendizado muito importante, tivemos algumas divergências, alguns posicionamentos contrários, mas sempre nos tratamos com muito respeito isso é muito importante para quem está aqui à frente. Da mesma forma, também desejar sucesso, discernimento, tranquilidade né? aos próximos integrantes da mesa, ao vereador Guido, vereador Telmo Vieira, vereadora Sandra, né? A gente sabe das dificuldades que tem de estar aqui em cima, de manter a harmonia nessa casa aqui, que é tão importante para termos a condução da melhor maneira possível do nosso trabalho legislativos. Vereador Telmo, no sábado, lhe convidei por uma cavalgada, a cavalgada se chama Natal do Bem. Esse projeto foi uma idealização da RBS TV, ao qual eu tive a oportunidade o prazer de participá também, juntamente com meus colegas tradicionalistas, Uh, que foi uma cavalgada onde passamos em algumas ruas da cidade uh, arrecadando alguns alimentos para posteriormente passarmos as nossas entidades taquara aí que muitas que tão necess... tão, uh, são tão necessitadas uh, o Lar Padilha, o Hospital HBJ e também a PAI tivemos um grande sucesso apesar do pouco tempo que passamos estava um sol muito quente né a cavalhada começou a sentir mas a resposta da população foi de imediato. Solidariedade foi muito grande. E me chamou a atenção que em bairros considerados mais humildes, foi impressionante a participação das pessoas. Ouvinham o carro passando, viu o Papai Noel, e já iam dentro das suas casas e traziam os alimentos. Foi muito legal. Então, fica aqui meu agradecimento aos cavaleiros, fica o meu agradecimento à prefeitura, né que nos ajudou com o carro, o carro de som, ah, ajudou também o pessoal recolhendo né o estrum dos cavalos, para não deixar raços na cidade. Então, parabéns a todos. Foi um, um projeto idealizado pela RBSVTV, que foi no mesmo dia em todo o Rio Grande do Sul. Algumas cidades aderiram, outras não, mas foi bem importante. Então, parabéns a todos que participaram uh, desse evento aí. Também gostaria de encerrar minha fala e fazendo alguns pedidos aqui para a Secretaria de Obras, principalmente, uh, Temos um problema, né, na, na rua Pedro Ermino Martins, que normalmente a gente pede uma roçada assim a cada mês. Uh, infelizmente as pessoas têm uma cultura, um hábito muito infeliz de colocar uh, diariamente, o vereador Temo, acho que passa nessa nessa rua, né, vereador, algum outro vereador que passa, é móveis de casa, televisores, bom, enfim, tudo. Matam animais, atiram naquela rua. Só que impressionante, já foram feitas roçadas, mas no mesma noite, mesmo dia as pessoas cometem a mesma infração. Eu não sei se não é o ponto de colocarmos uma câmera ali e ter uma punição, algo semelhante. Já comentei aqui a possibilidade de termos também um ecoponto para as pessoas colocarem esse tipo de material, né? Ou então que coloque na frente das suas casas, que com o tempo alguém vai recolher com certeza. Eu, mas é ruim tu, tu tu morar num bairro onde as pessoas emporcalham diariamente, sabe? A visão é muito ruim. E eu como vereador do bairro, claro, vereador de toda a cidade, mas as pessoas que me conhecem vêm fazer a cobrança. Então, seria importante uma roçada e retirada. Eu sei que em dois dias vai ter aquele mesmo problema. Uh, falando em roçada, também peço à Secretaria que dê uma atenção especial. Agora chega o verão, é chuva e sol, uh, o mato na beira das ruas, mas no interior ele cresce muito rapidamente. Uh, tenho pedido, desde o início do meu mandato, aqui a recolocação daqueles paralelepípedos ali na rua a ah, Eugênio Bora antes da ponte, né? Então, tomara que tenhamos contratado um calceteiro, é um trabalho é pequeno, mas é importante. Passam muitos veículos diariamente ali, muitas empresas que vão escoar, escoar sua produção e realmente prejudica bastante. Também, da mesma forma, pedi ao a departamento de iluminação pública, né, dar uma atenção especial aquele bairro ali Tucanos, depois da ponte ali que tem vários várias lâmpadas queimadas. E, encerrando a minha fala, senhor presidente, eu queria Desejar a todos um, um excelente final de ano, um bom Natal e que ano que vem tenhamos um ano melhor do que esse que tivemos. Esse aí Com certeza. Obrigado a todos e dizer que estou muito feliz de estar nesse meu mandato e poder ajudar a população de Itaquari. tá Tenham todos uma boa noite.